Цього навіть не підозрювали. Деколи серед ночі я люблю вимкнути свій старенький магнітофон і поставити звуки скандинавських шаманів, їхнє нявкання, вигукування, що викликає в мене особливий настрій. Однак одразу змушений прибрати звук, оскільки по батареї сусіди зверху нещадно б'ють металевою ложкою або молотком, Через жахливий гуркіт визначити це неможливо. Я лягаю на ліжко, магнітофон ставлю біля самісінького вуха і слухаю. Одного разу я збагнув, що музика – це насправді в'язка матеріальна речовина, яка здатна існувати тільки в уяві. Заплющую очі, входжу в неї і через хвилину-другу я раптом стаю дельфіном, який пірнає в марево звуків, летить у ньому, як вільний птах, виривається на поверхню, роблячи оберт тілом і знову повертається. Мені здається, що повітря, яким дихаю, моя шкіра, настільки все це рідне за своєю природою, що я майже не відчуваю межі між своїм тілом і тим, що існує поза ним. Музика – прекрасний засіб позбутися власної реальності, що сковує існування людини. Позбутися у тієї тілесності, яка карає нас щодня потребами, болем, вдомою чи бажаннями, яка є нескінченною та недостатньою для того, щоб вирватися зі світу, за межі власних візуальних можливостей. Мене ніхто не розумів вдома побачаючи в моїй любові до різноманітної музики, класичної, фольклорної, рокерської, авторської, лише юнацьку розбещеність і легковажність, що відчужує мене від праці і робить повним нікчемою та ледарем. Згадую розлюченого батька, котрий приходив надвечір під мухою і одразу накидався спершу на матір, яка дозволяє мені вмикати патлатих придурків, а потім на мене. Я тебе попереджав, що за футболю всім оцим через балкон. Попереджав? Дивився він на мене, налитими кров'ю очима, а через кілька важких секунд гнівно згрібав рукою усі касети з мого письмового столика і нещадно токся по них ногами у важких і брудних черевиках. Заціпеніли від жаху, я довго стояв і дивився на понівечені корпуси касет і на пожмакані плівки, мало не плачучи від того, що кілька років наполегливих пошуків рідкісних записів пішли коту під хвіст. Як би мені не було важко від цих спогадів, у них проте є невгамовна сила надії, яка пройшла сувору школу гартування у важких умовах, які лише скріпили мою любов до музики, до цієї прекрасної свободи проти буденності та нестерпності усвідомлювати своє непримітне життя в комунальній квартирі з набридливими сіренькими сусідами, що гризуться між собою за будь-якою побутовою дрібнички, зчиняють нестерпний галас, замість того, щоб сісти на самоті і послухати прекрасну музичну композицію давнього автора. Я приходив до своїх приятелів, у яких були новітні прибалтійські бабенні магнітофони першого класу зі 100 колонками, найкрутіше з аудіотехніки кінця 80-х, на яких був найчистіший, найактивніший звук, і мені ставало прикро від того, якому ру слухали їхні власники: жалюгідну радянську естраду, набридливі народні ансамблі, а ще блатняки найнижчого гатунку, всіляку дебільну вульгарщину. Якби на такий агрегат поставити Баха, середньовічні хорали чи музичну скорботу Еріка Клептона за загиблим сином, то можна вилетіти з вікна в широкий-широкий всесвіт і більше ніколи не повернутися. Я взагалі хотів би, щоб музика супроводжувала мене без перестану, навіть сні. Щоправда, аби вона була різноманітною і змінювалася в залежності від мого внутрішнього самопочування, в залежності від мого настрою. Юра останнім часом помітно віддалився від мене.